Euskaraz de izena Agenda Ekainaren amairuan, azteazkenean, arrasaldeko zorcietan, ipuña izango da Nafarroako conquista izen burupean Fermintxo Sánchezzen eskutiz Noaengo txaranchulo elkartean Arrazaldeko zortziterrietan bantzerkia, txalestru titulupean, zirka zirkus taldearen eskutik, txantreako akelarre kultur elkartean egongo da. Ostegunean ekainaren amalauan, arrazaldeko zazpietan film emanaldia izango da, gernika eta basaloreak titulupean, non, nafarroako filmoetekan. Arratzaldeko zazpietar dietan murlatako kultur plazan. Kaleko ikuskizuna, Charles Trupp izen izango da. Zirika zirkus taldearen eskutik. Ondoren zazpietar dietan, Andoni Arzila Grupen kontzertua. Egonen da, Erraldoien Txokoan. Ekainaren amabostean, ostiralean, goizeko amaretatik aurrera zaldizuriko oztatuan, Euskal Herria irratiko zuzeneko irratzaioa izanenda, elkarrizketak esketzeak musika zuzenean egonenda. Eta gero, arratzaldeko zazpietan antzerkia izango da, buatxabal titulupean, erguiko iroso gizarteetzean, anima zaitez! Ondoren, zazpi tardietan, irakurriz dibertitzen gara ekimenaren barruan Itxaso Martinenaren nibera liburuaren irakurmena izanen dugu, zaldiko-maldiko elkartean. Ekainaren amaseian, larunbatarekin, amar tardietatik aurrera, bosteun urte eta gero nafarroa bizirik, ekimenaren barruan, egun osoko egitaragua izanen dugu. Goizeko, amar tardietan... Sezen plazan erakuzketak, artisa bazoka, gaztelu pozgariak eta aurren txokoa izango dira. Ordu berean, aldezaharran kale animazioa izanen da, peina zabalik ere egonen dira. Hanbertan, hamabietan, hasiera ekitaldia eta herri kirolak izanen dira. Ordu bietan, sezen plaza, herri baskaria, disfrutatu izango dugu. Arratxaldeko bosetan, iru zutabe ditugu. Golen sinematik iru nierriak kanpotik arratxaldean etortzen direnen Autobús geltokitik goizetik etortzen den jendearentzat, Trinitariozekin Irunia eta Iruña herritarrentzak mundu guztiari zutabean parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Eta ondoren, 5erdietan nazionala egongo da, Antonio parketik Gaztelu plazaraino. Arrasaldeko 7erdietan, Sezen plazaan zutagar barrikada, bendeta eta goienetxea naiaren kontsertuak egongo dira. Ordu berean alde zaharrederan kale animazioa izango dugu. Animatu eta parte hartu! Larunbata bertan, goizeko amabietan, irrien lagunen emanaldia, larra honan izango da. Arrazaldeko zeiterdietan alde zaharreran barna karrikadantza izango dugu eta bukatzeko, igandean, ekainaren hamazaspian, goizeko, zorxeak eta laurdenetan, mintsakide mendi taldeak antoatuuta. Aizara hueeskara. Mendittxangoa egingo dute, Korralioetan geratu dira.